Välkommen att lyssna till programmet Toner och tankar. Det vi hörde alldeles i början av programmet det var Herre kär, ta min hand. Kristina Gonado sjöng för oss. När jag spelar in det här programmet så är valet över men det är fortfarande ovist hur det slutade. Idag är det måndag när jag spelar in det här och då är det fortfarande så att det är ovist om det rödgröna blocket eller det alliansblocket har övervikt. Det är just nu ett mandats för det rödgröna blocket. Men hur det nu går, och det kommer ju visa sig här vilken dag som helst så innebär det nu ett stort arbete för alla dessa folkvalda att eh, göra det bästa för vårt älskade Sverige. Och därför har jag valt eh, ett par sånger här i början. Först detta med att få Herrens Hand och ledning i våra liv Och här kommer en fin och stämningsfull sång Av och med Mikael Vie Det här är ditt land En härlig sång som målar de olika delarna Av vårt härliga Sverige Det här är ditt land det här är mitt land Från Ålestena Till norra Lappland Från Bohus Klippo Till Gotlands Raukar Landet det tillhör dig och mig Med mörka skogar Och röda stugor Med vita björkar Höga furor Fält och kram Och varv och gruvor Landet det tillhör dig och mig Med skär och kobbar Och djupa fjärdar Med ljusa hagar Och svarta kärnor Med sina blåna mun bei fjärran landet där till och dig och mig det här i ditt land det här är mitt land från alla stenar till norra lapland från Bohusklipbo till Gotlands råkar landet där till har dig och mig norrut längs höga kusten när skogen rådnade det var om hösten och havet glittrade i morgonluften i landet som tillhör dig och mig Jag stod på toppen av Kebnekeisen på solen Som aldrig sjunker På myr och mossar På fjäll och forser Och landet Som tillhör dig och mig Det här är ditt land Det här är mitt land Från stenar Till norra Lappland Från Bohusklippon till Gotlands fraukar Landet Tillhör dig Och mig Jag stod där hemma När dimman Lättade Jag stod bland rapsfält Och klara bäckar Där boken grönskar Och storken häcker I landet som tillhör dig och mig Det var på kvällen Jag stod vid stranden under vintergatan och, och kalla vagnen Jag tog min älskade hårt i handen och så landet det tillhör dig och mig det här är ditt land, det här är mitt land Från Åles till Norra Lappland. Från Bohus Klippor till Gotlands Schaukar Landet det tillhör dig och mig Jag sa att landet det tillhör dig och mig Och nu ska vi lyssna på en äldre sång i en helt annan stil men som också talar om landet. Och här är det den eh, underbara sångaren Einar Ekberg som eh, verkade under, de, eh, under några decennier på 1900-talet. Eh, och här sjunger han Land. Du välsignade! La Sverige är ett välsignat land. Gåvan av kristen tro och kristen uppfostran och kristen etik är någonting som kanske ofta glöms bort idag. Men mycket av goda värderingar kommer ju från att Sverige har varit ett kristet land. Och det här vill jag gärna påminna om. Du ska få höra ett par tre sånger som har mig som författare och skapare. Och först en ganska ny sång som heter Vi har fått samma dybara tro som Petrus, Maria och Rut och flera andra i Bibens galleri av porträtt. Vi har fått samma dybara tro som Ingvar Holmberg.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 Jesus är vår tro, Jesus är vår bro, Jesus är vår ro. Livet ut, livet ut. Ja, vi har fått ett underbart land att leva i. Låt oss be för Sverige och be för dem som kommer att styra. Och leda vårt land och våra regioner, landsting och våra kommuner. Vårt land, våra hem, vårt vardagsliv. Det där är viktiga saker. Och samtidigt vill jag påminna om att inte glömma Guds rike. Guds vilja och Guds rike. Vi får instruktionen i bönen fader vår att låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och här kommer en liten udda sång också eh, av mitt författarskap Låt ditt rike komma Många riken kämpar Många vill viljor strida. Många människor lider, slits i nötid. Är det politiken, eller erotiken, eller chefertiken som ger mig liv? Låt det rike komma, så att din vilja sker.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 malen som gatan bakom lurar satan omskans leviatan vem ger mig tröst? låt ditt like komma så att din vilja sker här på jorden som den sker i himlen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 Ja, när man försöker följa Guds vilja och Guds rike så är ju livet ändå inte alltid lätt. Men vi följer honom ändå. Och här sjunger jag och min kusin Inger Gustafsson för dig en av mina mest uppskattade sånger. Halleluja i alla fall. Ofta går det snett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 Halleluja i alla halleluja Jag följer honom hur den går Slutet ska bli igång Kristus har segrat han egen i folk, Natten blir till dag Där i hans ordsben står jag Halleluja i alla halleluja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 Vi ska strax lyssna på en intervju med Fredrik Nyman som är ny ungdomsledare i Pingstkyrkan i Norrköping. Men innan det så hör vi i alla fall en del av en underbar sång Att tjäna dig är min vilja. Apropos Fredriks berättelse om... Lite grann från sitt liv och sin önskan att tjäna Gud. Så kommer intervjun med Fredrik Nyman. Välkommen Fredrik Nyman till en liten pratstund i mitt program Toner och tankar. Du har nyss börjat ditt arbete i Norrköping på riktigt i Pingstkyrkan, Renströmmen och för... Medlemmarna och människorna i Linköping i Sionförsamlingen Pingstkyrkan, så är du ju lite mer välkänd eftersom du har jobbat där i flera år, vad jag förstår. Men för många är du inte så bekant än i Norrköping och har alltså börjat en ungdomsledartjänst i Pingstkyrkan. Välkommen! Det vore jätteroligt om du berättar lite kort om var du är född och var du kommer ifrån och lite grann vägen hit fram. Ja, jag är faktiskt född i Lidköping. Det är det där med D1 och n som man får liksom försöka hålla isär, i och med att jag bott i Linköping. Men jag föddes i Lidköping och bodde väl där tills jag var fyra år. Och eh, mina föräldrar flyttade till Linköping för att studera. Eh, mamma i grunden sjuksköterska och pappa ingenjör då. Och sen eh, så skolade mamma om sig till ekonom i Linköping. Och eh, pappa vidareutbildade sig och sen så blev vi kvar faktiskt. Tanken var att flytta tillbaka. Har jag fått reda på i efterhand. Mm. Mm. Men eh, ja, så blev det. Och eh, så jag är jag uppvuxen i den församlingen i Linköping, Pingstkyrkan. Eh, och eh, nj, har väl liksom så här. När jag var med i ungdomsgruppen och sådär. Jag har alltid varit liksom så här. Lite, inte den som kanske har hört så jättemycket. Utan eh, lite blyg och lite sådär. Eh, men när jag var 14 år och sen så var, hade vi ett läger ute på Berka Säby. Som vi fortfarande faktiskt har. Eh, och jag har ju varit med och lett det i några år. Men. Eh, jag var där, jag var 14 år och eh, det kom fram en man som eh, Bengt Pettersson heter han. Eller Strimma kallas han alltid. Eh, men han kom fram och eh, han hade en känsla, han var väldigt rörd liksom. och hade en känsla av att han ville be för eh, framtidens pastorer och led, församlingsledare och predikanter. Och, han sa lite olika sådana där saker. Eh, och det där hade jag normalt sett kanske inte haft någon tanke på och reagerat på så. Men just då, det var första gången jag kände liksom att säga: Jag måste. Det, det är någonting i det här som liksom eh, talar till mig. Så det där har jag liksom så här, Burit med mig lite grann efter det, eh, den händelsen. Och eh, jag har liksom inte pratat med någon om det heller utan jag har haft det liksom, mm. försökt att hålla det för mig själv. Eh, och sen eh, efter gymnasiet när jag gick bibelskola då kommer jag ihåg att eh, ja, man får ge tid att tänka liksom. Mm. Och eh, då kom det här tillbaka till mig. Och jag började fundera och jag började be över det. Och eh, det var en tant faktiskt som var med oss på, vi satt ofta och hade så här torsdagsbönor och då var det en tant som var med där som eh, profeterade eh, hon sa inte rakt ut att det var till mig men jag kände ju att det var till mig mm. så att jag pratade ju med henne efteråt och eh, hon, hon beskrev liksom som att jag, det är någon här inne som känner Liksom en form av ängslan över och du vet inte om det är jag som kallar dig men det är jag som kallar dig. Mm. Och det var så det var lite speciellt för att jag hade bett om hon brukade nämligen hänga med dit. Och jag hade bett att just hon skulle, mm. om, om det är du gud så då måste hon säga det liksom. Mm. Ehm, och sen så blev det så. Det var ju väldigt påtagligt. Men jag funderar påtagligt. på... Eh, att du började bibelskola var det mera för att du ville förbereda dig i allmänhet för livet? Eller var det, det här med kanske en kommande förkunnaruppgift som du kände då? Eller ändå alla fall? Ja, alltså så här, jag kände ju på något sätt det här inom mig hela tiden eftersom jag var 14. Men jag slog alltid liksom bort mm. det som att mina egna fantasier på något vis. Eh, och att liksom, min morfar är pastor, eller har varit pastor hela sitt liv. Mm. Anders Sjöström heter han. Och eh, jag har alltid liksom sett upp till honom. Och eh, tänkte väl att det där är eh, liksom, någon fantasi på något vis. Eh, och när jag började bibelskola så var väl egentligen inte min tanke att det var just det här. Utan det var mer att... Eh, jag tänkte att jag vill behöva sabba så innan mm. jag pluggade vidare för att bli ingenjör som pappa. Mm. Sen var det ju liksom att i och man får, jag fick tid att tänka, jag fick tid att be över det här och liksom stilla ner mig. och ja. Vad hände efter bibelskolan då när det gäller jobb och tjänst och så vidare? Ja, det som hände var ju det att då. Eftersom jag fick det här liksom tilltalet. Eh, och någon, där, så under det året så bestämde jag mig. att Okej, okay, men du, det, det är nog... Jag, jag köper det här, Gud. Det, du vill det här. Mm. Eh, så jag ville förbereda mig liksom, så gott som jag kunde. Mm. Eh, och Jag har alltid liksom så här, jag fick alltid frågan. Nu är det lite vanligare att man läser vidare. Jag studerade studerat teologi nämligen efteråt. Mm. Och nu är det inte så jättekonstigt, det är inte så många som har i ögonbrynen. Men då fick jag ibland frågan så här, men vill, varför gör du det? Och förlorar man inte tron och sådär? Och när jag valde att plugga teologi också så valde jag ju inte att plugga teologi på det som... Ja men nu heter, har vi en utbildning inom pingst som heter ALT och då heter den en PTS. Och jag valde att in, aktivt att inte söka den utbildningen- Eh, inte för att den skulle vara liksom, dålig på något sätt så. Men jag kände att jag vill ju plugga på ett vanligt universitet. Mm. Eh, med allt vad det innebär. Och, eh, så jag fick mycket frågor också. så här, ja, men, liksom, Förlorar man inte tron och, och sådär om man pluggar? Eh, så. Eh, men det var det jag gjorde efter i alla fall. Eh, jag har alltid liksom, försökt förklara det här som att ja, men, jag vill det är klart, Gud kan använda mig ändå men, men att jag vill kunna göra min del i det här förbereda mig på mitt sätt mm. och eh, på samma sätt som en kock eh, kan laga god mat med mina köksknivar mm. som är totalt värdelösa mm. Mm. Eh, så kan han så det blir lite enklare för honom om man har en uppsättning globalknivar som mm. är vässade liksom. mm. och eh, jag tänkte att men om jag är hans redskap. Jag är ju som den där kniven. Jag kan väl försöka skärpa mm. upp mig lite. Eller typ så. Mm. Så det gjorde jag i några år. Och sen efter det så har jag faktiskt... Jag började engagera mig i ungdomsarbetet samt parallellt med det. Och fick göra till en början allt annat än att undervisa. Mm. Men det kom ju efterhand. Ja. Men till en början så det ja, lovsång, jag skötte teknik, jag hade små grupper sambandgrupper och lite sådana där saker. Eh, skötte kafé ibland, efter ett tag så började jag få vara med och hjälpa till på konfan och lite sånt. Mm. Mm. Sen, eh, Konfa, det är alltså konfirmationsundervisning kan man ja, säga. Ja, Jaha, så du har ju prövat på en hel del inom sådär kristet arbete och ungdomsarbete på så sätt. Ja. ja, och sen har jag dessutom, alltså efter att jag började plugga, jag tog ett, började jobba på lastbrygga. Mm. Och även som tidningsbud och, och budchaufför. Eh, och parallellt med att jag liksom hjälpte till, så jag har gjort ganska mycket så här ideellt mm. eh, i ungdomsarbetet. Sen för två och ett halvt år sedan så fick jag frågan om jag ville... Dikarera faktiskt var det ja. till en början. Sen så blev det lite längre ja. och lite längre. Mm. Ehm, tills nu att jag slutar nu då i, i och med hösten. Ja. Och hamnar här. Så Linköpings Pingstkyrka har gjort ett bra jobb till vår nytta här i Norrköping. Tack snälla ni i Linköping för att ni har låtit Fredrik... Jobba med olika sidor i ungdomsverksamhet och, och vässa sina redskap och komma till oss i Norrköping. Det känns jättespännande. Mm. Men det är ju tydligen så att eh, ungdomsgruppen i Linköping och eh, Norrköping i Pingkökan har gjort en del saker tillsammans under något år. Och det gjorde att du mm. kände ungdomarna här ja. och de kände dig. Så det var ja. ju perfekt. Ja, det var ju ett samarbete som... Eh jag, Evelin som var min kollega i Linköping och sen Maria Girman här i Norrköping byggde upp då där vi kände att vi har ju mycket läger ihop och varför inte träffas utöver bara lägerna mm. på, som, på sommaren så vi träffades var, varannan termin var vi i Norrköping med mm. Linköping och varannan termin så åkte de till Linköping ja. och då, gör jag, då lär man ju känna varandra så att en del av ungdomarna har man ju. Ja men då har vi rätt ut lite grann hur du kom så att du kom hit. Mm. Men nu vill jag veta lite mer om dig personligen. Du håller på lite med musik. Vad är det för typ av musik du gillar och vad håller du på med för instrument? Och du sjunger också va? Eh, oj det var många frågor. Ja, <laughs> jag älskar egentligen all typ av musik bara den är liksom hyfsat välgjord så. Mm. så att jag kan lyssna på jag kan lyssna på metal, heavy metal Oj och sånt då. och verkligen njuta av det jag gillar faktiskt jättemycket hårdrock och nu i vad heter det nu i somras så var jag lyssna på ett av mina favoritband i i vad heter idalarna mm. som hade en turné men alltså, när jag var liten så lyssnade jag mycket på Vivaldi Jaha. och eh, Mozart och Beethoven. Och sen eh, har jag spelat i band också, eller jag spelar i band. Eh, vi håller på med en skiva, en mm. andra skiva. Men mm. det tar lite tid när man eh, alla jobbar och ja. några har fått barn. Eller min brorsa är med i bandet, han har fått barn och sådär. Och då spelar vi indie-pop och det är ja. en till genre. Ja. <laughs> så att, eh, jag är ganska bred, jag gillar det mesta. Men eh, i heavy metal eller hårdrock, eh, är det inte väldigt destruktiva texter eller finns det allt möjligt inom det? Jag, kan, jag lyssnar inte mycket på sånt. Det är väldigt blandat. Det är, det är, precis, bland. så, det är precis som i vilken annan musikstil som helst, ja. att det finns både bra och dåligt. Eh, och jag tänker att man kan ju lyssna på det som är bra. Ja. Och, i... och det finns kanske även kristna grupper som finns har den mycket. musikstilen. Ja. ja, det finns mycket sånt. Ja. Ett ja. exempel, nu är det 80-tals musik då, men Striper är ett kristet hårdragsband. Ja. Ja. Eller heavy metalband. Ja. Så att, det finns mycket gott. N intressant. Vi håller det goda. Och... Ja. och det är gitarr du, som ett ditt huvudinstrument, eller? Skulle man kunna tro. Uh -huh. Det är faktiskt från början piano. Ja, Sen har det ja. blivit att jag har spelat så mycket gitarr. Så ja. att det är svårt att säga nu faktiskt. Ja. Men, men egentligen piano. Men jag har uppskattat här. Men om du skulle är ledig från jobb helt och hållet och inte ha några plikter. Vad gör du helst då? Berätta lite om fritidsintresse. Ja... Men dels har vi musiken, det har vi varit inne på. Det är lite grann av min terapi. Om jag är ledsen så spelar jag någonting. Om jag är glad så spelar jag någonting. Mm. Och lite så. Så det finns ju alltid där. Och ibland tar jag med mig gitarren ut i naturen också. Så skog och mark är ju ett sånt där intresse som jag har. Och jag har planer på att ta jaktlicens, men det har liksom all, alltid kommit saker i vägen. Mm. Jag har haft lite så här, några hektiska år så det har liksom inte blivit riktigt av, mm. men tanken att ta det ja en bit framöver. Mm. Och sen ja ett, två andra intressen jag har, det är ett av dem är kaffe, det låter jättekonstigt. Men jag älskar... Och... och ja, men liksom... Ja, men jag grottar ner mig i saker och ting. Och kaffe är en sån här sak som jag har grottat ner mig lite grann i. Att jag liksom, är du en barista helt enkelt? Alltså grejen är att jag, jag har ju utrustning så att jag kan ju göra alla de där sakerna. Jag är inte barista, jag är inte utbildad barista. Jag skulle aldrig kalla mig barista, men... Jag går ju inte till vissa kaféer för att jag gör bättre kaffe än baristan. <laughs> <laughs> så att jag men lite så där och har lite olika sorter hemma och så. Ja. Sen är jag nördad att ni är med klockor också. Så att, Jaha. ja men jag är en nörd alltså så kan ja. man väl säga. Det jag brukar få höra där och jag har väl gett efter för det att såhär, bara det är tillräckligt intressant så mm. kan liksom, man få lite så intresse för det och sen så hittar man ett nytt, nytt intresse. Sådär. Vad skulle du vilja att ungdomarna i kyrkan framförallt förstod och liksom odlade när det gäller andliga sanningar eller andligt liv? Att Jesus vill ha en relation med dem. Att han har varit här för att ha en relation med dem. Och att han vill ha en relation med deras vänner också så att det handlar inte bara om dem utan det handlar om dem som de, som man, de känner med. Att eh, Jesus alltså Jesus är fokus liksom, i, i allt vad vi gör i kyrkan. Mm. Och det är en sån sak det är som jag tänker att inte bara ungdomarna behöver förstå. Utan det gäller oss alla. Eh, det är väldigt lätt för oss människor att liksom fokusera på. Ah, men vad ska jag? och Hur gagnar det här mig? Och vad får jag ut av de här sakerna som vi gör? Eh, men eh, att centrum för allt vi gör är Jesus och vad Jesus vill göra för andra människor. Mm. Eh, det, det vi har fått eh, kan vi få ge vidare. Mm. Det, det är någonting sånt där som, ja, men det vill jag att de ska förstå. Och jag, det inte, gäller inte bara ungdomarna. Mm. Ja, Vad är jag, jag klar? Ja det får du avgöra själv ja. Ja. Nej, men Jag har ja. ju träffat dig inte så jättemycket än Men, men mm. ganska många gånger i kyrkan mm. Och eh, mitt intryck är till min stora glädje Att du eh, också har lett för att eh, ha, liksom Relatera och prata med äldre människor mm. och, och gamla människor ja. Och det är ju en väldigt styrka Mm. Och, och just detta att eh, på något sätt hitta det här att unga och äldre mm. är tillsammans och man mm. hittar så mycket bryggor och broar ja. det går. Det, det ja. känns väldigt roligt. Jag vill bara säga det som en ja. personlig observation. att jag, ja. Det verkar som att du inte har någonting emot att prata med absolut inte. andra än alltså, ungdomar. Nej, absolut inte. Jag har många vänner som är mycket, mycket äldre än vad mm. jag. jag är och mm. ibland äldre än mina föräldrar. Ja. Jag, jag tänker liksom inte ålder När jag ser en människa Utan jag tänker det här är en människa och, och vad har den med sig Och mm. det är spännande liksom mm. Sen om den människan råkar vara 35, 45 75 eller 15 mm. det, det är kanske Det är liksom inte det viktiga Utan det viktiga är vem med, med är du? Liksom. Det är en väldigt bra inställning tycker jag ja, Jätteroligt jag har bett dig att du skulle hitta en gitarr här i kyrkan och mm. sjunga någonting för oss. Och har du bestämt vad du kommer att sjunga? Ja, jag har bestämt vad jag kommer att sjunga. Och vad är det för någonting? Det är en sång som heter Ton från Himlen, Eller hur ljuvligt att få vara en ton från himlen. Någonting i den stilen Oj, men det är väl en gammal segetonersång Eller är det någon ny version? Det kan hända Att det är en gammal segetonersång <laughs> Det har jag liksom inte riktigt eh, Reflekterat över Nej, okej okay. eh, Vi ska strax lyssna på den sången Tack mm. Fredrik Vi önskar dig lycka till i ditt arbete Och i din fritid mm. Och att du ska hinna med de där sakerna Som du tycker är kul att göra mm. Gud välsigna dig Tack. Hur ljuvligt att få vara En ton från himmelen ifrån Guds eget väsen Mere till vårt öra så många missjudnoh men Guds sälligheten säl som det förstår men Guds sälligheten säl som det förstår Slår Anna kordet I himmel och på jord Då blir av hela människan En lovsång utan ord. Då blir av hela Tillkomma. man måste bliva tung det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom när herren där vill tala man måste vara still att han med instrument Vad han vill Att han med instrumentet Får göra vad han vill När egen vilja brutits Dess röst har tystnat här Ja, ut i Jesu armar kan bli vad han begär. Ty det är hemligheten att Gud ifrån sin tro blott ur ett dödmjukt hjärta kan bringa fram Låt du ett mjukt hjärta kan bringa fram en ton. Det vi hörde i slutet av intervjun var ju en klassisk kristen sång som vi har Kanske lite äldre kristna har hört många gånger med en annan melodi om detta att vara en ton från himmelen. Jag vill påminna om att förutom att det här radioprogrammet sänds både i Norrköpings och Linköpings och Vetlandas närradio så finns det på min hemsida på så kallad med så kallad poddradio som man kan lyssna på när man vill och min hemsida är www.ingvarholmberg.se Och där finns också en blogg med nytt inlägg varje vecka och sen finns det mycket annat att titta på och läsa och lyssna på. Titta gärna in, du som är van vid datorer eller vill pröva på. Det är inte så svårt när man väl börjar. Här kommer nu en underbar sång med Ingemar Olsson. En värld, vi lever i denna spännande, fantastiska och ibland skrämmande värld. Bomber och kanoner tystan är våra tor.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 Det är också därför ni betalar skatt, för i styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte skäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv Kärleken gör inte sin nästa något ont Alltså är kärleken lagens uppfyllelse Det här är fantastiska ord inte minst med tanke på att de är skrivna för nästan 2000 år sedan i ett samhälle som var skarpare och grymmare och hade mindre respekt för människans liv och romariket som rådde i den del av världen som Paulus bodde i la minst han inte fingrarna emellan. Och Paulus själv blev ibland piskad och, och straffad orättvist av den makten. Och ändå talar han gott om överheten. Ja, det är mycket att tänka på där. Principerna är de samma idag. Vi ber. Tack Herre för vårt land. Du ser att just nu, den här veckan, så ska en ny regering träda till på något sätt och forma framtiden för Sverige. Det land som vi bor i och som vi ska be för och som vi älskar. Vi ber dig hjälp alla politiska arbetare att samarbeta att göra ett bra arbete till landets bästa. Håll din hand över vårt land. Amen. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar med en trevlig sång med Lennart Larsson som spelar och sjunger Jag har inte tröttnat på det namnet. Och du förstår vilket namn jag tänker på. Det är ju namnet Jesus. Det som består när partiledare och ministrar och ministerkandidater är bortglömda så står namnet Jesus kvar. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Inte tröttna på det namnet som är skönare än alla andra namn. I min sång så vill jag ha det namnet kvar, för Jesus är det bästa som jag har. Många runt omkring mig saknar trygghet. Känner oro i en mörkt förvirrad värld Be så ska du få, sök så ska du finna Klappa på så öppnar han för dig Jesu namn är sötare än honung Jesu namn är starkare än vi Överallt så väcker han förvåning Genom stängda dörrar går han in Jesu namn är givet oss till frälsning Jesu namn är bästa här på jord Pröva gärna Jesus, du som vill ha liv Pröva kraften bakom dessa ord kan förändras genom Jesus Han har makt i himmel och på jord Han kom till jorden för att rädda dig och mig Och rädda blir du när du tror hans ord Du min vän som inte känner Jesus Han är nära dig, han söker dig idag